De most még szól a banka, szövi a fészkét a nádirigó, hazátlanul kóvá a héják, és az öreg égerfán rakja fészkét az új pár. Ha erre pülnek felett, lenéznek. Hordjuk! Kele csak bólint, aztán tovább bogarászik, de a szívében vágy van. Vadászat közben kisebb, emésztés közben nagyobb. Kele nem küzd ellene, nem is tud, de a törvény most nem fészekrakást parancsol, hanem óvatosságot, táplálkozást s a szány tollak A szél délután újra fellendül a nádasból, és kele újra kihasználja az ingyenfuvart. Szépen köröz a lét felett, de nem megy nagyon magasra, mert a szárnyak csak a felét tudják még, mint azelőtt. Aztán sólyom is jöhet, vándorlásban sas is. Visszaereszkedik a rétre, alkonyat előtt még alaposan jól lakik. Semmi az most már, hiszen a rétszinte mozog a férgektől, csigáktól, bogaraktól. Aztán a kacsák nyomán beballag az udvarra. A kazal mellett Miska fekszik, mellette vahur. A kutya billent egyet a farkán, Miska is felnéz. meg áll, ámbá semmi mondani valója sincs. Láttam, repültél, mondja Miska szeme. Miért jöttél vissza? Nem kellünk mi már neked. Csak amíg melegítettünk. Akkor az volt a törvény, most meg ez. Szép kis törvény. Kele elgondolkodott. Nem tehetek másként, Miska. Az én népem megérkezett, az én időm elérkezett. Hozzájuk tartozom, és úgy is élek. Baj ez? És a hála? Billegette fülét, Miska. Nem tudom, mi az. Hát, hogy És a szamár idegesen bakalta meg hátsó lábával fületövét, az. Euh, hogyan is értessem meg veled? Hogy mi tettünk neked valamit, és ezért neked is kellene tenni valamit? Mit tegyek? Légy velünk, ezzel tartozol nekünk. Ezt megint nem értem, topogott a gólya tanácstalanul. De talán azt akarod mondani, hogy a rét helyett tegyek itt, és aludjam a pajtában? Ilyesmit. Nem tehetem, ingatta fejét a gólya, és nem is teszem. Az én törvényem, mióta megint jó a szárnyam, a szabadok törvénye. Amikor bajban voltál, jó volt az ember törvénye. Akkor jó volt, most már nem jó, és hogy akkor elfogadtam, mert el kellett fogadnom, azt is az én törvényem akarta, hogy megmaradjak. Szóval csak az jó, ami neked jó? A gólya csodálkozva nézett a szamára. Igen, Miska, ami nekem rossz, hogy lehetne az jó? Azt hiszed, Nekünk jó volt, amikor fásztál és ránk álltál a hideg lábaddal? Azt hiszem, mert ti akartátok. Miska ingerülten felállt. Elmondhatom, hogy egyedül maradtam. Az istálóban múnyalja azt a bámész borját, és paták hazudozik Torónak, hogy az ő apja így, meg úgy. Így futott, meg úgy futott, mindenkinél jobban futott, és amikor megkérdeztem, hogy miért futott, nem tudta. Megkérdeztem, hogy mit kapott érte, azt mondta, hogy az apja ugyan nem kapott semmit, de a gazdájának szép nagy fényes pittit adtak, vagy vödröt, vagy mit. Kérdeztem, hát a gazdája is futott? Nem, a gazdája nem futott. Ebből is láthatjátok, hogy paták hazudozik, és Toró azzal a buta fejével elhiszi. Ha kijövök az istálóból, itt van vahur. Azelőtt játszottunk, ugráltunk, jöttünk, mentünk, most meg csak fekszik, nyög, néz a levegőbe, mint a döglött unka, és ha mond valamit, a fiairól nyűszít, akik még nincsenek is. Elmondhatom, hogy egyedül maradtam. Kele csak állt, vahúr szótlanul feküdt. Az jó lenne neked, Miska, mozdult meg Kele, ha megint együtt lennénk? Persze, hogy jó. És én veletek lennék a pajtában? Persze, hogy jó. És játszanánk, mint régen, és belti gyenge kukoricát hozna meg répát, meg sós kenyeret? Az jó lenne neked? Nagyon jó. Kere elgondolkodott. Akkor nem értelek, Miska, hiszen akkor te is csak azt akarod, ami neked jó. Az más, te ezt nem érted. Persze, hogy nem értem, nem is akarom érteni. Ha a szabadok közt valaki más tesz, mint amit mond, és mást mond, mint amit gondol, az elpusztul, ha vét a törvény ellen el is pusztítjuk. Miska zavarta nézetkelére. Ez az ember törvénye kele, és az úgy van, hiába is magyaráznám, Aztán szóval, kivétel is van. Változik is. Nem, Miska, ez nem törvény, ingatta fejét a gólya. Nem is akarok róla hallani, de azért, ha úgy érzem, hogy el kell jönnöm hozzád, el is jövök. Aztán jó lesz neked is, meg nekem is. Most pedig elmegyek, mert itt az ideje. Miska hosszasan nézett a gólya után. Ha fel tudnék menni arra a farakásra, hát lerúgnám kelét, akkor aztán az lenne a törvény. Ugye, ahúr? Nem tudom, csóválta a farkát a kutya elmerengve igazán nem tudom. Nekem kis fiaim lesznek. Miska dühösen megrázta a fejét, mintha bögő akart volna az órára szállni, aztán nekifohászkodott, és minden mérgét beleordította a békés, tavaszi alkonyatba.